Китай. Китай третя за розміром країна в світі. А Китайці найчисельніша нація. Літописна історія Китаю сягає глибини віків на 3500 років. Площа 9 мільйонів 572 905 квадратних кілометрів. Населення 1 мільярд 210 мільйонів Столиця. Пекін, мова китайська, валюта юань. Китай батьківщина однієї з найдавніших цивілізацій у світі. Китайці здавна називають свою країну Джунго, що означає Серединна Земля. Природні кордони. Китай займає східну частину Азії. Від сусідів його відділяють природні кордони. Пустелі Кордон між Китаєм та Монголією пролягає по пустелі Гобі, яка займає площу 1 мільйон 300 тисяч квадратних кілометрів Гімалаї – найвищі гори на планеті, які височують на 8 тисяч метрів над рівнем моря і тягнуться вздовж кордону Китаю з Індією, Бутаном та Непалом Яндзи – найдовша річка Азії бере печаток на Тібетському Нагір'ї і впадає у Східно-Китайське море, відділяючи теплі і вологі південні райони країни від сухіших та прохолодніших північних. Дика природа Рослинність Китаю дуже розмаїта. На півдні країни зустрічаються бамбук та інші субтропічні рослини, а на півночі піднімаються Густі хвойні ліси Чимало садових рослин, які стали звичними у всьому світі, наприклад, Гліцинія, родом з Китаю Більша частина країни вкрита горами і пустелями Ліси, що колись вкривали їх, було вирубано і на їх місці виникали села та поля Цей процес позначився на долі деяких видів тварин Оскільки середовище їх проживання скоротилося, значно постраждали такі тварини, як тигри і гігантська панда, на яких до того ж велося інтенсивне полювання. Нині ці тварини вкрай рідко зустрічаються в дикій природі, Ілюстрації: Великий Китайський мур. Однією з найвеличніших династій давнього Китаю була династія Цин. Перший імператор династії Шихуанді сів на трон у 221 році до нашої ери. Він наказав з'єднати збудовані раніше оборонні споруди в єдиний мур, щоб убезпечити країну від навал ворожих північних народів. Так розпочалося спорудження Великої китайської стіни завдовжки 6400 кілометрів. Частини стіни, які збереглися до наших днів, належать переважно до періоду правління династії Мін – 1368-1644 роки. Велосипед. Основний транспортний засіб у Китаї. Щорічно в країні виробляється понад 17 мільйонів велосипедів. У бамбукових лісах Центрального і Західного Китаю зустрічається гігантська панда. Цих тварин лишилося в природі так мало, що панду зробили всесвітнім символом охорони навколишнього середовища. Нація землеробів Приблизно 70% населення Китаю обробляє землю. Чимало господарств колективні, в них селяни працюють спільно і ділять між собою урожай, віддаючи частину його державі. До головних сільськогосподарських культур належать рис – основний продукт харчування на півдні, та пшениця, з якої випікають хліб та готують локшину на півночі. Китайці вирощують також просо, чай, овочі, сою та бавовник. Чимало селян розводить свиней, качок та курей. Індустріальне зростання За останні 40 років промисловість Китаю інтенсивно розвивається. Китайські підприємства виробляють верстати, транспортні засоби, одяг та електротовари. Найбільше промислове місто країни – Шанхай. У 1997 році Китаю було повернуто Гонконг, Сянган – колишню колонію Великобританії і Великий фінансовий та промисловий центр. Ієрогліфи Понад 90% населення Китаю – китайці хань, які походять із півночі країни. Китайська мова включає безліч діалектів. У китайській писемності не використовується алфавіт. Замість нього використовуються численні символи і ієрогліфи, які позначають слова та поняття. Філософія і сім'я Протягом понад двох тисяч років основною релігією в Китаї було конфуціянство. Воно вчить поважати батьків і предків. Конфуціянство справило великий вплив на родинне життя в Китаї. У спільному домі жили, як правило, одразу кілька поколінь однієї родини. Нині, намагаючись обмежити приріст населення, Уряд Китаю заохочує сім'ї з однією дитиною Їм надається перевага при розподілі житлоплощі, а також у медичному обслуговуванні Це призвело до того, що багатодітні родини трапляються дедалі річче. Під владою імператора Протягом тисячоліть Китаєм керували імператори, які походили з правлячих сімей і передавали свою владу у спадок Такі сім'ї називаються династіями. Китайцям належить чимало великих винаходів. Вони винайшли папір, чорнило, шовк, друкарський верстат, Порох. До 19 століття Китай був ізольований від решти світу. Але іноземні держави примусили його відкрити свої кордони для торгівлі. В 1911 році завершилось династичне правління і країна стала республікою. Правління комуністів У 1949 році до влади прийшов комуністичний уряд. Країна почала називатися Китайською Народною Республікою. На чолі її став Мао Цзедун. Здійснювана ним жорстка політика призвела до багатьох перемін. Під державний контроль потрапили всі сфери життя громадян. Їх свобода стала обмеженою Китай сьогодні Після смерті Мао Цзедуна у 1976 році у Китаї розпочалися економічні реформи Розширювалася торгівля з іноземними державами Дедалі більше людей переїжджало із сільської місцевості до міст, де рівень життя вищий Однак політичні зміни поки що не дуже значні в 1989 році близько тисячі протестуючих студентів було вбито на площі Тяняньминь у Пекіні. ІЛюстрації Традиції і сьогодні сильні в Китаї. На знімку видно, як рибалки використовують бакланів, що приносять їм рибу, щоб птах не проковтнув здобич, шию йому стягують ременем. Їжу готують просто на вулиці. Рис, локшина і овочі – основні продукти, які використовуються в китайській кулінарії. Шанхай – найбільше місто Китаю. Його населення становить 13 мільйонів чоловік. Це також головний промисловий центр країни.